Първата идея – Учителя за животните продължени. Ако затворите, казва Учителя, човешкото съзнание във формата на птица, то ще живее и ще мисли като птицата. Ако го затворите в съзнанието на риба, ще действа като рибата. Сега човек е изостанал много назад и за да се повдигне, не бива да еде месо. Може да идете и месо, казва Учителя, но ще знаете, че Бог не е с вас. Вие се радвате, ако кошката и, гъж... и гъската страдат. Каквото правиш, това ще ти се върне. Това е строг кърмичен закон. Хората едат животните, а животните, казва, учителя се обръщат в бацили. И те почват да ядат човешките тела. И с това те се отмъщават. И когато хората се веселят и са най-радостни, дават на животните най-големи страдания. Това е особено по празници. И небето наказва хората със същото наказание. Животните ядат хората. Кучето се опитва да говори, казва учителя, но лае. Волът се опитва да говори, но мучи. Материята, от която създадени животните им пречи да говорят. Всички домашни животни са доброволни ученици и помагачи на хората. Това са души, които влизат в съюз с хората, за да им помогнат в самотата и в трудностите. Не смятайте, че мислите на животните са много слаби. Те са много опасни за света. Някой път едно животно е много весело и радостно, защото божественото е в него. Някой път лицето на човека отвън е благородно, благовидно, а астралното, вътрешното му лице е на вълк. Във всяко животно има по една човешка душа, на която е определено да живее само известно време там. Няма право на продължително, но известно време има право да влиза там. За един котарак учителя казва образството, братството, който се въртяло краката му, този котарак каза учителя не е обикновен и обяснява кой е той, природен. Това е един владика, който поведе борба срещу братството, когато беше жив. След което катастрофира и си замина. Сега е природен тук. И слуша и си учи уродсте. Коня също се преражда. Да кажем, че на този кон му е останало само едно прераждане, казва учителя, за да стане човек. Ако той не използва последното си прераждане по най-разумния начин, той пак може да остане в конска форма. Животните са човешки души, изостанали в своето развитие. Покривали са си, ходили са, казва учителя, на рандеву и са закъснели. Ако вие затворите една свиня в кочина и ред години е храните по всички правила на науката, ще имате само една много цивилизована свиня. Но тя ще се остане свиня. Ще обясня. Това, което <къх> трябва да се обясни, то е нещо отвътре. в ума, в съзнанието. И за това е казано, ако не се родите изново, казвате, Господ ще ни промени. Ще те промени Господ, ако ти се промениш, защото Той вече ти е дал ум, сърце и воля и всичко, което ти е необходимо. Ако човек е без правилна мисъл, той е животно. Човек мисли, животните чувстват. Животните са будни за много дребни работи, но те не се интересуват за причините и последствията. В животните липсва палеца, висшата разумност. И учителя казва, половината от, енергия, от енергията на човека е вложена в палеца. Всички хора са минали през животинското царство. Дали го приемат или не, това е друг въпрос. Ние културните хора мислим, че животните са наши роби. Ако ние сме господари на света, тогава нека да заповядваме на болестите, на земетресенията, а не на животните. Мога, казва учителя, да се разговарям с животните. После ще видим как е наблюдал един славей от слави се крият и те се изненадват. Всички същества си имат език, имат си начин на общение. С хиляди години заяка все ще бяга и все ще се плаши. Защо? Защо се плаши? Защото в душата му няма любов. Окултната наука казва, че душата на рибата не живее във водата, а извън водата. Кой организира мравките и кой организира пчелите? Играта на животните не е само игра. Тя е учение, обучение и придобиване на умения. Външно изглежда като игра, но там се развиват качества за бъдещето на бялото братство и на Бога, за плана на Бога. Така че всички животни със своите инстинкти, са си на своето място. В бъдеще те ще изпълняват друг замисъл, когато си развият до най-дълбока степен своите инстинкти, а думата инстинкт, казва учителя, означава древен разум. Едно животно или птица никога не би се приближило до тебе и до твоя живот, ако не носи ценен урок за тебе.